וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברככה. ויאמר אדוני אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני אדוני, וייך את איוב בשחין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. וייקח לו חרס להתגרד בו.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 ויקרעו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה. ויישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו, כי גדל הכאב מאוד.